Lúkasar Guðspjall, sjöundi kafli Þá er Jésús hafði lokið við að tala við fólkið fór hann til Kapernaum. Hundrashöfðingin okkur hafði þjón sem hann mat mikils. Þjónnin var sjúkur og döðu hana. Þegar hundrashöfðingin heyrði um Jésú, sendi hann til hans öldunga geðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjón síns. Þeir komu til Jésú, báðu hann ákaft og sögðu Verður er hann þess að þú veitir honum þetta fyrir að hann elskar þjóð okkar og hann hefur reist samkunduna hand okkur. Jésús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til húsins sendi hundrashöfðingin vini sína til hans og létt segja við hann. Ómaka því ekki drottinn fyrir að ég er ekki verður þess að þú gangir innundi þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðan þess að koma til þín en mæl þú eitt orð og mun sveitt minn heill verða. Því að sjálfur er ég maður sem verður að lúta valdi og ræður yfir hermönnum og ég segi við einn far þú og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjón minn ger þetta og hann geri það. Þegar Jésús heyrði þetta furðaði hann sig á honum sneri sér að mannfjöldanum sem fylgd honum og mælti Ég segi ykkur, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið fýlíka trú. Sendi menn snýri þá aftur heim og fundið þjónin heilan hilsu. Skömmu síðar bar svo við að Jésús hjælt til borgar sem heitir Nain og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann algaðist borgarliðið þá var verið að bera út látin mann, enga svon móðursinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og er drottinn sá hana, kendi hann í brjóstum hana og sagði við hana Grátt þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla og Jesu gafan móður hans En ótti greip alla og þeir vexsuu með guð og sögðu Spámaður mikill er risin upp meðal okkar. og guð hefur vitjað líðs síns Og þessi fregnum Jesu barst út um alla júdeu og allt nágrænnið Lærisveinar Jóhannesar sögðunum frá öllu þessu Jóhannes kallaði þá til sín tvo lærisveina sína, sendi þá til drottins og létt spyrja Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans og sögðu. Jóhannes skýrari senda okkur til þín og spyr Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Á þeirri stundu Læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og íllum öndum og gaf mörgum blindum sín. Og hann svaraði þeim Farið og kunngjur ið Jóhannessi sem þið hafið séð og heyrt. Blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Og sætler sá sem hafnar ekki því sem ég geri. Þá er sendið menn Jóhannesar voru farnir burt, tók Jésús að tala til mannfjöldans um Jóhannes. Hvað fóruð þið að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekinn. Hvað fóruð þið að sjá? Prúðbúin mann? Nei. Í konum sölum er þá að finna sem skartklæðin bera og lifa í sællífi, Hvað fóruð þið þá að sjá? Spáman. Já, segi ykkur, og það meira en spáman. Hann er sá sem um er ritað. Ég sendi sendibóða minn á undan þér. Hann á að rifja þér braut. Ég segi ykkur. Enginn er sá af konu fættur sem er meiri en Jóhannes. En hinn minnsti í Guðs er honum meiri. Og allir sem áhlítu, jafnvel tóllheimtumenn, viðkendu að hér var Guð að verki og letu skýrast af Jóhannesi. En farið segjar og lögvitringar gerðu að engu áform Guðsum þá og letu Jóhannes ekki skýra sig. Við hvað á ég þá að líka mönnum þessarar kynnslóðar? Hverju eru þeir líkir? Líkir eru þeir börnum sem á torki sitja og kallast á. Við legum fyrir ykkur á flöytu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgarljóð og ekki viltu þið gráta. Nú kom Jóhannes skýrari át hvorki brauð né drakkvín og þið segið Hann hefur illan anda og mannssonurinn er komin etur og drekkur og þið segið hann er mathákur og vínsvelgur vinur tóllheimtumanna og syndara en öll börn spekinar sjá og játa hvar hún er að verki farisegin nokkur bauði Jésu til máltíðar og hann fór inn í hús fariseins og settist til borðs en kona eini bænum sem var ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi farisei hans. Kom hún þá með alabastusböðk með smyslum, nam staðar að baki Jésu til fóta hans, grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum, þarraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smörði með smyslunum. Þegar fariseiðin sem hafið boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér, Værið þetta spámaður, mundi hann vita hver og sú kona er sem smertir hann, að hún er ber sindug. Jésús sagði þá við hann. Sýmon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði. Segð þú það, mistari? Tveir menn voru skuldið í lánveit andan okkurum. Annar skuldaði hún 500 denara, en hinn 50. Nú gáttu þeir ekkert borgað og þá gaf báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Sýmon svaraði. Sá higg ég sem hann gaf meira upp. Jésús sagði við hann. Þú ályktaði rétt. Síðan snér hann sér að konunni og sagði við Sýmon. Sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn og fætur mína en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss en hún hefur ekki látið af að kissa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smörði þú höfuð mitt olíu en hún hefur smört fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér Hinnar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til Bors voru með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En Jésu sagði við konuna, Trú þín hefur frelsað þig. Far þú í friði.